De långsamt marscherande soldaterna blev utsatta för eldgivning från nära håll. Kossaker hade smugit sig in i några trädgårdar i närheten. Från eldställningar bakom järnsgårdarna skickade de välriktade skott in i de långa kedjorna av soldater. Femtio man togs ut och sändes iväg för att driva bort krypskyttarna. När det nu åter började lukta krut. Ändrade tätbataljonen mer eller mindre automatiskt formering. Från kolonn svängde man upp i linje. Fortfarande med front mot skogsdungen på andra sidan bäcken. Framryckningen fortsatte. Man kom allt närmare det väntande ryska rytteriet. Närkebataljonens vänstra flygel sköts fram något. Om motståndaren där borta skulle slå ut ett anfall ville man så snabbt som möjligt kunna ta emot den. Det svenska kavalleriet hade också beordrats över kärret och stod redan och avvaktade in vid dess nordsida. Under väntan fick de stridskontakt med några retirerande fientliga skvadroner som svepte fram alldeles in vid dem. Några av de svenska förbanden jagade efter. Order kom dock genast från Rensköld. Halt! Helt tydligt ville han ha sitt rytteri samlat och redo. Och tänkte inte tillåta att det splittrades upp genom förföljelseritter efter enstaka fientliga förband. Chefen för den högra kavalleriflygeln, Karl Gustav Kreutz, red upp på en liten höjd för att se sig omkring. Han var en medelålders man med runt ansikte, örnäsa, mustasch och ekorögon. Modig, pliktrogen, i själ och hjärta en soldat men osjälvständig och fantasilös. Redan två år efter sin födelse i Falun 1660 hade han inskrivits som löjtnant vid livregementet till häst samma förband som han nu var regimentschef för. Parentes, det var kutim inom vissa adelsläkter med sådana absurd tidiga anrolleringar och visar igen hur hårt styrda de unga överklasspiltarnas livsbanor var. Från bokstavligen talat första början, slutparentes. Han spejade mot det ryska lägret för att se vad ryssarna tänkte hitta på i detta läge. Rensköld kom skrittande längs den långa ormen av bataljonskolonner. Han höll upp vid täten och vände sig till Gyllenkrog som under framryckningen följt närkingarna och varit med om att dirigera marschen och frågade Arit om ej eller han visste att marschera i kolumn. Jag marscherar med hela bataljonen i front, replikerade Gyllenkrog, och ska gå ända fram mot skogen. Hans följande förklaringar var dock fältmarschalken klart ointresserad av. Han klippte av med ett buttert marsch, marsch och red tillbaka. Man avancerade ännu ett stycke mot dungen när, något förvånande, en order om halt kom. Vad var detta? Gyllenkrok sa till närkebataljonens chef Vrangel att han skulle rida tillbaka och kontrollera orden varefter han försvann. Det visade sig att den svenska ledningen ställts inför en sanning, lika smärtsam som solid. Ros bataljoner var och förblev borta. De bataljoner man för ett tag sedan sett på avstånd hade visat sig vara ryska. Parentes delar av Räntsels styrka på väg tillbaka till lägret efter att ha slagit Ros. Slut parentes.